Вільям Айріш, вбивця мимоволі Оповідання перше, вікно у двір Я не знаю, як їх звуть, і я ніколи не чув їхніх голосів Щиро кажучи, я не зміг би навіть сказати, як вони виглядають Тому не розглянути їхні обличчя на такій відстані було просто неможливо Зате я чудово уявляв їхній порядок дня, коли вони йшли і приходили як проводили вільний час. Вони були мешканцями світу, що відкривався мені з вікна. Звичайно, це дуже схоже на підглядання. І навіть, мабуть, було схоже на безвідривне спостереження радіолокатора. Але підглядання не було моєю самоціллю, і мені нема за що себе звинувачувати. Вся річ у тому, що на той час моє пересування було дуже обмеженим. Я міг пересуватися від вікна до ліжка та від ліжка до вікна. Та й тільки. Це вікно в Аркері, особливо в теплу погоду, було найприємнішим місцем моєї спальні. Бо воно виходило на подвір'я будинку. Я його ніколи не завішував і змушений був сидіти, не запалюючи вогню. Інакше всі комахи в окрузі залетіли би до мене. Я не міг спати, бо мав час від часу займатися лікувальною гімнастикою. У мене не було звички читати, щоб розігнати нудьгу. Тому мені просто не було куди себе діти. То що мені залишається робити? Сидіти за очима? У будинку навпроти я майже на умання вибрав молоду пару. Майже підлітки. Вони швидше за все щойно одружилися. Щовечора молодята кудись ішли – і вічно в такому поспіху, що йдучи постійно забували вимкнути світло Щоправда, потім згадували Я чув, це називається уповільненою реакцією Він завжди повертався хвилин через п'ять після відходу Напевно, вже з вулиці І як божевільний кидався по кімнатах, натискаючи вимикачі А потім, знову тікаючи, незмінно натикався на щось у темряві я не міг спостерігати без сміху. Вікна будинку, що був трохи далі, здавалися мені дуже вузькими, І в них вогні теж гасли щоночі. Мені було якось сумно дивитися на них. Там жила жінка з дитиною, я гадаю, молода вдова. Я бачив, як вона клала його в ліжечко, як, нахилившись, цілувала. Потім завішувала лампу. Сідала, щоб підфарбувати очі та губи. І йшла. Вона завжди поверталася під ранок. Якось, коли я вже прокинувся і як зазвичай сидів біля вікна, я побачив її, як вона сидить нерухомо з похилою головою. У цьому було щось, що навіює смуток. У третьому будинку було важко щось розлетіти, бо вікна виглядали вузькими, як у бійниці у середньовічному замку. А ось у наступному будинку, що стояв поряд із третім. Знову можна було бачити на всю глибину кімнати, бо він стояв під прямим кутом до решти, так само, як і мій, замикаючи квартал. З мого вікна в аркері спальні будинку виглядав ніби ляльковий будиночок в якому знято задню стінку, і все, що відбувається там, уявлялося мені таким же ляльковим. То справді був непоказний будинок. На відміну від інших, він таким і був побудований. Тобто не для того, щоб влаштовувати там мебльовані кімнати. Стильно у боку будинку, знизу вгору, йшли пожежні сходи, що підтверджували моє припущення. Цей старий будинок уже не приносив доходу. Тож зараз його перебудували. Замість того, щоб переселити всіх мешканців на час ремонту, власники будинку віддали перевагу ремонту по одній квартирі, щоб таким чином не втрачати доходи. Шести квартир частини будинку було відремонтовано лише одну. Але поки що туди ніхто не заселився. Тепер роботи велись на п'ятому поверсі. Гуркіт молотків і вереск, Порушував спокій усіх мешканців округи. Мені було дуже шкода пари, що жила поверхом нижче. Я дивувався, як вони витримують це. До того ж, господарка квартири постійно хворіла. Я міг судити про це з того, як вона мляво пересувалась і часто залишалася весь день у баному халаті, не переодягаючись. Іноді я бачив її, що сиділа біля вікна з похилою головою. Я часто запитував, чому не запросять до неї лікаря. Але, можливо, сім'я не могла собі цього дозволити. Схоже, чоловік був без роботи. Часто в них допізна горіло світло. І, судячи стіни на Фіранції, їй було недобре. І він весь час був біля неї. Якось він просидів біля неї до самого світанку. І це не означає, що я за ними спостерігав весь цей час. Але світло горіло там до третьої ранку. Коли я нарешті вирішив лягти в ліжко, хоч щоб трохи поспати, мені не вдалося заснути, і я знову встав перед світанком. А світло, як і раніше, пробивалося крізь коричневі фіранки. Трохи згодом з першими променями дня, коли світло у вікнах згасло, фіранка в одному з вікон піднялася. І я побачив чоловіка, він стояв і дивився назовні. У нього в руках була цигарка. Я не міг розгладіти її, але здогадався про це по нервових рухах руки, яку він раз у раз підносив до рота, і по струмку диму, що піднімався вгору. Я подумав, що він переймається через дружину. Я не засуджував його за це. Кожен чоловік би зробив так само. Схоже, вона знесилилась від болю і заснула. А за годину чи дві у них над головою знову пролунав вереск, і гул, і стукіт, і голосна бесіда. Звичайно, це не моя справа, але мені здавалося, що йому краще було б забрати її звідси. От якби в мене була хвора дружина. Він трохи висунувся назовні, можливо, всього на дюйм за раму вікна і став уважно розглядати вікна будинків, звернені у двір. Завжди навіть на відстані можна було безпомилково визначити, коли людина пильно дивиться на щось. Він при цьому якось по-особливому тримає голову. І його випробовувальний погляд не був прикутий до якоїсь однієї точки. Він повільно переміщувався вздовж сусідніх будинків, починаючи з далекого від мене. Я розумів, що незабаром він неминуче виявить мене. Щоб уникнути цього, я відсунувся в глиб кімнати на кілька ярдів, де ще не розвіявся голубуватий сутінок ночі. Коли за кілька хвилин я повернувся на колишнє місце, його вже не було. Він розсунув фіранки на двох вікнах, не торкнувшись тієї, що була в спальні. Мене дещо здивував, цей дивний погляд, яким він обводив вікна повернутих до нього будинків. У таку ранню годину у цих вікнах нікого не було. Це, звичайно, не так вже і важливо. Але його поведінка здалася мені трохи дивною, тому що в ній не відчувалось занепокоєння про дружину. Коли людина внутрішньо напружена чи схвильована – у неї найчастіше відсутній погляд, але коли він уважно оглядає низку вікон, це видає його стурбованість зовнішніми обставинами. У разі одне суперечило іншому, і така, здавалося б, незвичайна деталь надавала серйозності того, що відбувається. І тільки людина, подібна до мене, що нудиться в повній бездіяльності, могла помітити це». Після цього, наскільки можна було судити по вікнах, у квартирі запанувала мертва тиша. Він або пішов, або сам ліг спати. Незабаром з'явився Сем, мій денний слуга. Він приніс мені сніданок та ранкову газету. І я на деякий час відволікся від споглядання чужих вікон. Косі промені ранкового сонця Висвітлювали один бік двору, поступово переміщалися на інший. Непомітно день починав хилитися до заходу сонця. Настав вечір. А це означало, що минув ще один день. У чотирикутному дворі почали запалюватись вікна. Від стін відбивалися звуки, пущеного на повну потужність радіо. Якщо прислухатись, то можна було розрізнити такий брязкий тарілок, що доноситься зідусіль, ланцюжок маленьких звичок, з яких і складається саме життя. Люди були пов'язані ними куди міцніше, ніж найсуворішою смиреною сорочкою, яку міг би придумати якийсь тюремний наглядач. Хоча всі вони вважали себе вільними. Ось молодята, щовечора забуваючи погасити світло, кудись до нестримних веселощів А потім поверталися додому вимикати вогні І в них було темно до самого ранку А та жінка укладала дитину спати Сумно схилялась над нею І з втраченим виглядом сідала підфарбовувати губи У квартирі на четвертому поверсі того будинку Що стояв під прямим кутом до всіх інших всі фіранки, які раніше були розсунуті, і тільки вікно в спальні залишалося весь день завішаним. Досі мені не було цікаво, бо я особливо не дивився туди і думав про інше. Мої очі протягом дня часом зупинялися на тих вікнах, але думки були десь далеко. І тільки коли в одному з вікон, де були підняті фіранки, а саме в кухні – Спалахнуло світло. Я згадав, що вікно в спальні, як і раніше завішане. І тут мені спало на думку те, про що я не подумав раніше. Я не бачив жінку цілий день. І взагалі не бачив у цих вікнах жодних ознак життя. Він увійшов до будинку ззовні. Вхід був з іншого боку кухні. І не було видно з вікна. Він був у капелюсі, тому я і зрозумів, що він увійшов з вулиці. Але капелюха він не зняв. Так ніби не було нікого, заради кого він мав би це зробити. Натомість він зрушив її на потилицю, запустив руку у волосся. І цей жест зовсім не означав бажання витерти під. Я це знав. Він підняв руку і торкнувся голови вище чола. Це означало стурбованість чи невпевненість. І крім того, якщо йому було дуже спекотно, то перш за все він мав зняти капелюх. Жінка не вийшла привітати його. Так порвалася перша ланка того міцного ланцюжка звичок, який пов'язує всіх нас. Мабуть, вона була така хвора, що весь день провела в ліжку, в кімнаті з завішеним вікном. Я продовжував спостерігати. Чоловік не поспішав попрямувати до хворої, і це було дивно та незрозуміло. Дивно, думав я, що він не йде до неї, або принаймні не зазирне у двері, щоб дізнатися, як вона почувається. Може, вона спить, і він не хоче її турбувати, подумав я. Але зразу ж відчув, що це припущення. Звідки він міг знати, що вона спить? Навіть і не зазирнувши до неї. Він підійшов до вікна і зупинився так само, як уночі перед світанком. Сем щойно забрав тацю, світла в мене не було. І я зрозумів, що ця людина не може мене побачити в темряві. Він кілька хвилин постояв, не рухаючись, весь занурений у свої думки, видячим поглядом. Дивлячись униз Він турбується за неї Сказав я собі Як турбувався б на його місці Будь-який чоловік Це природно Дивно тільки, що він Не вважав за потрібне Зазирнути до неї Якщо він так турбується То чому хоча б не зайде до неї Після повернення І поки я про це міркував Він повторив те Що зробив уранці Став з явною настороженістю повільно обводити вікна поглядом. Щоправда, цього разу світло висвітлювало тільки його спину. Але все ж таки цього було достатньо, щоб можна було розглядіти і погляд чоловіка. Я залишався зовсім нерухомим, поки погляд не оминув мене. Найменший мій рух здатен був привернути його увагу. «Що ж так цікавить його в чужих вікнах?» Відчужено подумав я, але тут же схаменувся. «Хто б же це казав, а сам то що робиш?» Я не врахував головну різницю. Я не був нічим стривожений. А він, мабуть, був. Фіранки опустились. Крізь щільну бежеву тканину засяяло світло. Але в спальні, як і раніше, було темно. Важко було сказати, скільки прийшло часу, чверть години чи двадцять хвилин. Десь поблизу застрекотів цвіркун. Сем зайшов дізнатись, чи не треба мені чогось подати, перш ніж він піде додому. Мені нічого не потрібно було, і я дозволив йому йти. Він постояв з хвилину, тривожно прислухаючись, а потім трусанув головою. «В чому річ?» Запитав я «Цвіркун, це недобре», – так говорила моя старенька мати І не було жодного разу, щоб вона помилялась Що ти маєш на увазі? Щоразу, коли лунає стрекотіння цвіркуна, це означає смерть Десь зовсім поруч Я помахав йому рукою «Та тут цього точно не станеться, а вам не варто турбуватись» Він вийшов, уперто бурмотячи: "Десь поруч, зовсім близько щось має статись". Двері за ним зачинились, і я залишився сам у темряві. Ніч була задушлива, набагато гірша за вчорашню. Я знемагав від спеки, сидячи навіть біля відкритого вікна і все думав, як же та дивна людина у квартирі навпроти Може витримувати задуху зачиненими вікнами Ці пусті спостереження привели думку до стану схожого на підозру І раптом фіранки відчинилися Тепер я побачив його у вітальні Він скинув із себе куртку та сорочку І залишився у нижній сорочці, без рукавів Мабуть, теж не витримав задухи Спершу я ніяк не міг збагнути, що ж він робить. Залишаючись на одному місці, він раз у раз нахилявся, зникаючи з поля зору. А потім знову випростовувався. Ці рухи можна було прийняти за якусь гімнастичну вправу, якби вони були ритмічними. Але він іноді затримувався внизу досить довго, а іноді схоплювався відразу. Часом він повторював два чи три нахили поспіль у швидкому темпі. Там між ним і вікном було видно контур якоїсь чорного предмета, що нагадує форму широко розкритої букви «В». Примітка англійська буква «В». Що це був за предмет, мені важко сказати, бо не бачив його цілком. Раптом він відійшов від цього предмета – в інший кінець кімнати І схилившись над чимось У витяг звіти, як мені здавалось Здалеко Оберемок різнокольорових вемпелів Примітка, прапори Потім повернувся До цього загадкого В Кинув вемпелі туди І, нахилившись, досить довго Перебував у цій позі Коли вемпелі падали У вирву В Я помітив, що вони Різного кольору у мене дуже гарний зір, і я розрізнив білий, червоний і сині в емпелі. Я нарешті все зрозумів. Це були сукні тієї жінки. І він по одному вкладав їх у В. Торщ чоловіка незабаром знову з'явився у вікні. Тепер я здогадався, чим він займався весь цей час. Сукні все мені розповіли. А він сам підтвердив мій здогад. Він розкинув руки, взявся за краї В, і з усиллям, ніби вони чинили йому опір, почав зводити їх разом. Коли це нарешті йому вдалося, В раптом перетворився на прямокутний предмет. Потім він знову зробив кілька рухів верхньою частиною тулуба, і предмет зник з поля зору, відсунувшись у бік. Так він спакував велику дорожню скриню, вкладаючи туди сукні своєї дружини. За хвилину він з'явився у вікні кухні і на якийсь час затримався там. Я бачив, як він витер рукою чоло, і не один, а кілька разів. Потім струсив її. Звичайно, це була важка робота в таку задуху. Потім він простягнув руку до стіни і щось дістав. Так як це відбувалось на кухні, то я вирішив, що він дістав з шафи пляшку. Я невиразно побачив, як він зробив два або три швидкі ковтки з пляшки. І поставився до цього з розумінням. Дев'ять чоловіків з десяти. Після упаковки валізи випивають хорошу дозу чогось міцного. А якщо десятий не робить цього, то тільки тому, що під рукою... Нічого спиртного не виявилось. Невдовзі він знову наблизився до вікна і стояв, прихилившись до підвіконня, так що було видно тільки контур його голови і плечей. Він вдивлявся у темний простір внутрішнього дворику, долав у вікон, у багатьох з яких уже не було світла. Огляд він завжди починав ліворуч з протилежного від мене боку. Вже вдруге за цей вечір я спостерігав за цим заняттям Не кажучи вже про те, що те саме він зробив уранці Я посміхнувся Мимоволі напрошувалась думка, що він почувається у чомусь винним А може бути це лише дивна звичка, в якій немає нічого підозрілого Він відійшов від вікна, і в кухні погасло світло Прийшов у вітальню і там теж. Вимкнув світло. Мене не здивувало, що він зайшов до спальні з опущеними шторами. Він не запалив світло. Звичайно, подумав я, він не хоче турбувати дружину. Особливо, якщо завтра вранці вона кудись вирушає. Хіба не тому він пакував їй речі? Вона потребує повного спокою. Особливо перед поїздкою, і йому неважко роздягнутися в темряві і лягти в ліжко. Однак незабаром я з подивом помітив полум'я сірника в темних вікнах вітальні. Мабуть, він влаштувався там на дивані. Він, зважаючи на все, так і не зазирнув у спальню. Весь час намагався триматися подалі від неї. Чесно кажучи. Це мене спантеличило. Хвилин через десять я побачив в спалах чергового сірника, знову ж таки, з вікна вітальні. І він не міг заснути. І все-таки згодом сон, мабуть, зморив нас обох. Цікавого спостерігача у вікно аркері. І затятого курця в квартирі на четвертому поверсі. І лише безперервний скрекот цвіркуна порушував тишу ночі. З першими променями сонця я знову був біля вікна. І я зовсім не через нього. Мені здалося, що мій матрас був набитий гарячим вугілям. Сам, що прийшов уранці, до Кірлова похитав головою. «Ви просто губите себе, містер Джеф. У вікнах на четвертому поверсі спочатку не було жодних ознак життя. І раптом у вікні вітальні звідкись знову з'явилась голова знайомого чоловіка. Тож я подумав, так воно і є. Він провів ніч у вітальні, на дивані чи у кріслі. Ось тепер уже, звичайно, він повинен піти до дружини, дізнатися, як вона почувається, і чи не стало їй трохи краще. Це було цілком природною потребою чоловіка. Він не заглядав до неї, наскільки я міг судити вже кілька ночей Але він цього не зробив Він одягнувся, пішов у кухню І взявся там жадібно щось їсти, хапаючи їжу руками і навіть не присівши Потім він раптом, залишивши їжу, пішов кудись Мабуть, хтось дзвонив у двері «Все вірно» За хвилину з'явився у супроводі двох чоловіків у шкіряних куртках. Люди служби перевезень. Я бачив, як він ретельно стежив за тим, і як ці двоє чоловіків тягли дорожню скриню. Але він не просто стояв поруч і дивився. Він буквально висів над ними, переходив з одного боку на інший – Стежив за тим, щоб скриню несли з усіякою обережністю. Незабаром він повернувся один, і я бачив, як він стер з під. Ніби всю роботу проробив сам, а не ті двоє. Отже, він заздалегідь відправив її речі туди, куди належить їхати. Тільки і усього. Він знову дістав пляшку з кохоної шафи. Випив ще раз. «Іще, іще!» «І тут, я сказав собі, тут щось не так». Скриня була упакована ще з вечора. Зараз від нього не вимагалось жодних фізичних зусиль. Усе зробили робітники зі служби перевезень. То чому ж він так спітнів? Ось тепер, після такого тривалого часу, він нарешті зайшов до дружини». Я бачив, як він попрямував через вітальню до спальні. Тут теж була відсунута фіранка, яка приховувала вікна весь цей час. Він швидко озирнувся на всі боки, тримався спокійно і впевнено. Це було цілком очевидно для мене. Його погляд не був звернений у певну сторону, як буває в тому випадку, коли в кімнаті знаходиться хтось. Людина поводилась так, що мені стало зрозуміло. Кімната порожня. Він відступив назад, трохи нахилився і стягнув з ліжка матрац, а потім постіль. Жінки в кімнаті не було. Існує такий вислів, оповільнена реакція. Тепер я зрозумів, що вона означає. Два дні в мене назрівала Невиразна тривога і невиразні підозри. Я не знаю, як пояснити це, але це відчуття весь час приховано жило в моїй свідомості. немов комаха, яка кидається у пошуках місця, де їй сісти. Здавалося б, ось-ось мої невиразні підозри переростуть у впевненість. Але не вистачало якогось останнього штриха. На зразок піднятої нарешті штори, яка була опущена занадто довго. Було достатньо, щоб комаха знову безпорадно злетіла, не даючи змоги зрозуміти, що відбувається. Але момент прозріння був дедалі ближче. І ось з якоїсь причини в секунду, як тільки чоловік скинув на підлогу матрац, комаха з зіщанням опустилась на облюбоване місце і в точці контакту спалахнула, чи, верніше вибухнула. Назвіть як хочете, тверда впевненість – це вбивство. Іншими словами, моє раціональне мислення не своєчасно відреагувало на сигнал, що виникають на рівні інтуїції та свідомості. Уповільнена реакція. А потім, коли все синхронізувалося і мені стало ясно, він з нею щось зробив. Я торкнувся пов'язки у мене на нозі. Вона була надто туга, і добре було б їй трішки послабити. Я твердо сказав собі, тепер почекай, наберися терпіння, не поспішай. Ти нічого не бачив, ти нічого не знаєш. У тебе лише один доказ. Ти не бачив жінку останні два дні. Сем стояв і дивився на мене з докором, потім промовив. «Ви не торкнулися їжі, і обличчя у вас бліде, як простирадло». Так, мабуть, воно і було. Я відчував такий шимливий біль, при якому кров мимоволі відливається від обличчя. Мені важливо було позбутися цього почуття, щоб віднайти здатність самостійно розмірковувати. І я сказав, «Скажіть, Сем, а ви не знаєте номер будинку? Там, унизу». Тільки не висовуйте голову з вікна і не дивіться на нього. Мабуть, він на Бенедикт Авеню, відповів той, почухуючи потилицю. Ну, це я і сам знаю. Навіщо вам це? Поцікавився Сем, уже готовий виконувати моє доручення. Не ваша справа, відповів я доброзичливою твердістю, що вважав цілком достатньою у таких випадках. Я гукнув його, коли він уже зачиняв за собою двері. «І коли будете там, загляньте в під'їзд. Можливо, на поштовій скринці квартири, що знаходиться на четвертому поверсі задньої частини будівлі, прізвище її власника. Тільки не переплутайте і постарайтесь, щоб ніхто не бачив вас за цим заняттям». Сам пішов, бормочучи собі щось під ніс. Мовляв, коли людина нічим не зайнята і цілий день сидить біля вікна – і спадають на думку всіякі дурниці. Тепер, залишившись один, я міг спокійно і докладно подумати. Я запитав себе, на чому ти будуєш таке жахливе припущення? Давай подивимось, які факти ти маєш. Явно було порушено звичний перебіг життя у квартирі навпроти мого вікна. Перше. Усю першу ніч у всіх кімнатах, крім спальні, Горіло світло. Друге. Увечері другого дня він прийшов пізніше, ніж звичайно. Третє. Він не зняв капелюха. Четверте. Вона не вийшла його зустріти. Я не бачу її з вечора, що передував тієї ночі, коли весь час горіло світло. П'яте. Він випив, коли скінчив укладати її сукні. І він тричі прикладався до пляшки, як тільки скриню відвезли. Шосте. Він був напружений і збуджений, і при цьому насторожено оглядав вікна будинків, що виходять у внутрішній двір. Сьоме. Він спав у вітальні і навіть не заглянув до хворої дружини у спальні жодного разу за всю ніч, що передувала відправленню скрині. Якщо в ту першу ніч він вже відправив хвору дружину кудись на лікування, тоді автоматично Знімаються перші чотири пункти, а пункт 5 і 6 виглядають несуттєвими і невинними. Якщо її стало погано тієї першої ночі та її відвезли до лікарні, то чому останню ніч він не провів у спальні? Сентиментальність? Навряд. Два прекрасні ліжка в спальні і тільки диван або незручне крісло у вітальні. Чому він ночував у вітальні, якщо її відправили до лікарні? Спочуття туги та самотності? Дорослому чоловікові таке невластиве. Тоді, виходить, вона все ще була у спальні. Тим часом Сем повернувся і доповів. Це будинок номер 525, Бенедикт-Авеню. Квартиру на четвертому поверсі займають містер та місіс Ларс Торвальд. Я махнув рукою, даючи зрозуміти, що Сем вільний. Дає доручення, а потім навіть вислухати не хоче. Пробурчав Сем і пішов геть. Я продовжував розмірковувати, але якщо жінка знаходилась